Joanden urtean ausitegiak legez kampo deklaratu zuen Arbonako etxeta eremuko etxe multsua eta bertan eraikiak diren ameika etxeak. Lurze eta inbat erritarek salaketa pausatu zuten garaian laborantza lurretan eraikia baitzen. Geroztik legez jartzeko berriz lotizamendu hau dokumentu bat sortuz du hausapesak zigor goiasko etxea Arbonako oposizioko kidea. Da kampoko norbait, etorre dina, ikusi du zoin historia bazena oso tegi horren guran Nolaz, mm. diadanik astapenetik epaiteak ilegala egintzuten eta bar. Eta ikusita gainera ez dela koerentea ez da ere skotarekin, ez ere beste uh, eskema eskemekina. Arriko etxetik goiti diren beste eskema guziekin, eh, bai laborantza ingurukoak eta bar. Eba ordan errandu ba ez ez zuten matenal uh, oniritzi bat honi. Erran berda ered mek du dokumentuak aurreik ikusten duela etxeta alutizamenduaren handitzea etzi bizitza sozialak egingo direla argumentatuz, Alta inke stagileen arabera, ez du ezerk ziurtatzen sosialak izango didela, horire hauzapezaren jahira du oposizioa. Agerian utzi da berdero ere, hauzapeza ari dela uh, eskuin ezker atxe ari, aitzakiak gauza bat legalizatzeko eta sigitzeko amditzen lotizamendu bat. Naiz eta berdara banakako atxe egin uh, libereki salok izango didela, diru egiteko jartzen dugu, aski dela eta eta hauzapezari galdetzen dugu arduraz joka dizana, guk atxe maiten dugu ardura gabea dela, manipulatzen Fulatzaile bat da, zenta gezureta naritzen da, eta gu kor froak e, e, ditugu, faktualak, hor dira, erreten untenak, e, nolaz gezureta naritu den denbora guzian. Horain euskal izi gunaren eskuda mek du dokumentu hori onartzea edo ez bere ondoko bilkuretan, luk gutun batelara zidia utetxe guziei eseskoa eman dezaten.